бо тут я, пан, і тільки я маю право поенаталіоніс. Сподіваюсь, пан ще не забув латини. Примітка, смертна кара, тут карати і милувати. І я знову змовчав. Хоча й костіло мені сказати, що сподіваюся, що й сам нагадати мстивому панові не саму латину, а й свою мову, батьківську. Знаючи підступність і мстивість конець польських, я для застороги вдяг на себе кольчугу і залізну мисюрку під шапку. І досить слушно, вишинами зіткнулося з якимись татарськими пастухами, і як на мене вчинено замах смертний. Жовнір Чаплинського Дашевський рубнув мене ззаду по голові так, що розвалив би череп, якби не мисюрка. Коли ж я, хоча й потемніло мені в очах, все ж вибив у того зрадника шаблю з рук і поспитав його, що б то значило, і він став бажитися, що взяв мене за татарина. Щоб якось задобрити мене, конець польський, ділячи здобич у кінці походу, звелів отдати мені захопленого ще під охматовим малого сина Перекопського морзиту Гайбея. Я взяв того нещасного бранця заприсягнувшись у душі, повернути його рідному батькові якомога швидше. Без побід і без слави повернулись ми до Чигрина. і конець Польський розпустив козаків по домівках. А в цей час Вишневецький, позаздривши своєму ривалері слави, і собі кинувся по скіфських степах. Але повернувся додому, так і не побачивши жодного татарського вершника. Примітка «Приваль, суперник польське. Тепер, коли вельможні пани, супереч власним же постановам, розбуркали Орду і показали свій намір іти на неї війною, була для мене найліпша нагода відібрати в Барабаша привілей, хоча й силою, вдатись до хана, налякати його приготуванням Великої війни і намовити вдарити купно на панів. Я став готуватись до від'їзду на Запоріжжя. Спродував, що мав, дітей менших своїх, хотів віддати між добрих людей, хто мене жалував, а тимка взяти з собою. Козаки з моєї сотні і сотень Федора Вишняка і Кіндрата Бурляя теж готові були йти зі мною. До саміва на січ я послав вірних людей, щоб він зготовлявся нас прийняти і скликав усіх лугарів і заволок зачеретів. Повідомив про свої заміри Максима Нестеренка в Корсуні, і Яцька Клишу в Білій церкві, з якими ще тоді у Варшаві змовився до дії. Послави до давнього побратими ще по стамбульській неволі Филона Джилалія, який сидів серед реєстровиків на тімбоці Дніпра в Кропивній, і до Богдана Топиги в Черкасах. Це йшло тихо і швидко, хоча й без надмірного поклапу. Бо тепер я відчував, що готуюся здійснити найбільшу справу життя. І не міг, отже, занапастити її необережним посуненням. Примітка тут вчинком. кривді образ довкола зібралося тоді вже стільки, що здавалося мені не знайдеться жодного козака або посполитого який хоча й довідавшись про мої таємні готування, зрадив би мене й моїх товаришів і кинувся з доносом до панства. Вчинити таке означало б піти проти народу свого, хто на таке спроможен. Але мав поплатитися за надмірну довірливість. Мій кум Кричевський, відаючи про мою розпродажу, але не допитуючись ні про що, Намовив мене, коли я хочу продати коня свого дорожче, поїхати разом з ним на ярмарок до Бужина над Дніпром. І я, не відчуваючи лиха, згодився. Коня продати я не зміг, бо не встигли ми й до ярмарку доїхати з паном полковником, як на околиці Бужина оточив нас чималий загін шовнірів. І старий вусатий ротмістр, чемно вклонившись Кречевському, та й мені Попросив мене здати шаблю і лук і їхати з ним, бо він має наказ козацького комісара пана Шемберка. «Куди ж їхати?» – я спокійно, що сподіваючись, що то лише жарт немилий. «Нам скажуть про це в путі», – ухильно відмовив ротмістр. «Може, і справді, що не відаючи, куди мене має спровадити?» «Пан Хмельницький їде зі мною», – сказав Кричевський і я не дам його в обиду. Маю писаний наказ пана комісара Шемберка, дістаючи за обшлага папір і простягаючи його полковникові знизу плечі Моробністр. Але це безчинство, лукнув Кричевський, я беру пана Хмельницького на поруки. Цілком поділяю обурення пана полковника і висловлюю свої спідчуття пану Хмельницькому, але маю виконати наказ. Коли ж пан полковник хоче помогти панові Хмельницькому, то радив би йому, не зволікаючи, вдатись до пана комісара Шемберка. Киричевський поглянув на шістку козаків, які нас супроводжували, і на залізних гусарів комісарських, і зрозумів, що сперечення тут буде даремним. «Пане Зинові, моя вина», – сказав зітхнувши, «Але Ввиду тебе, хоч як би вони пробували тебе заховати. Мене привезли назад до Чигирина, але зробили це вночі. З чого я збагнув, що в день тут побоялись мене брати, остигаючись козацького бунту. А так ніхто нічого не знав, ні про що не здогадувався. А тим часом найбільший ворог старостинський, чи стільки старостинський, Сидів за товстими дубовими дверима в смердючій цюпі, разом з якимись трьома злодіями нікчемними.